geriatria edo onkologiako zerbitzuak, erizainak edo medikuak, bazter guztietara zabaltzen ari da, kesua, txan briali lab sindikatuko kidea da eta psikatriako erizainak. Nik uste dut, pizkanaka, pizkanaka, zerbitzu urgen zetatikasi zen promuebendua, zabaltzen ari da, e, jendea konzentizatzen da, sufritzen dutera, gero jende gehiago gukik izan dugu langileak, bere pazienteak, baina gaixoagoa ikusten ditugu, deigarria da, eta lehenengo aldea da, be, mediku batzuk, biltzen dutera, berdinean erizainien mugimenduetan. Da, ikusten da, funksio desberdinetan ere, arazo berdina sentitzen dutela. Tope muga batera iristen gara eta ezin da jagoa. Konstatazio berdina, CGT-ren atletik, maitena dufo kancerologiako erizaina. Si urdaxi dela urgentziarekin, uh, geriatriin, uh, onkologian eta badira problemak, aktivitate hainitz eta giberian langire beti berdinak, eta unatzen ari gira, fisikoki, mediandeak unatuak dira eta hor ikusten ditugu langirea iniz problemak ekin bizkarrean eta denetan. Orduan zerra terabide, sinikatuen proposamenetan langile gehiago, langkargak zipitzeko eta ilabete xariak emendatzea eskatzen dute. Maten alduten ekxemploa, ama bost urte erizainan naiz Bayonako Hospitalean, badut 1.600 euro hilabetean. Egiten ditugu e, gauzak e, responsibilitate hainitzekin eta diluan nahi dugu, xe da. Hospitaleko agenteak ez diren bakarrik, paziente baten alabak bere sustengua erakutsi nahi izan ere marriz entzuten dugu. Alors moi, je suis là pour soutenir le personnel. Moi, ma mer, elle est a l'hôpital. Kantimank du personnel, on les lesoli, donc les familles on, on se regroupee, et on a appelé la direction en disant c'est de la maltraitance et le problème il continue ma mère a 92 ans Alzheimer AVC le gros gros gros problème c'est le manque de personnel